Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till veckans program av Toner och tankar. Vi lyssnar på Torkel Selin. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Du så högt älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom icke ska gå förlorad utan ha evigt liv. Du låt dig i mitt liv få att andra där din kärlek kan se. jag låt dig i mitt liv Perre, av hjärtat sjunga ditt lov och pris, det glädje vill jag ditt du förkunna, som gör den svagevis Gud du ditt du i mitt liv få råda att andra där din kärlek kan se Jag låt ditt ord i mitt liv få råda då kan Jag döljer Jag döljer livet som du oss ger Som Jesus kom att oss uppenbara Då han till oss steg ner Förlåt dig du ni mitt liv få Att andra där din kärlek kan se Jag låt Ledning, så att vi vet att i väg vi går låt den brinna i våra hjärtan till dess vi mördat nå. Gjorde du dig mitt liv för att andra där min styrka kan se? Jag lovat du dig. De senaste dagarna har mitt inre varit fyllt av ett besked jag fick i lördags om att pastor Josef Östby född 15 februari 1941 flyttade hem till Gud i lördags den 14 i tionde. Han var välkänd pingspastor bland annat från Sionförsamlingen i Linköping. Och han var också Flera år pastor i Philadelphia i Stockholm. Och jag, Ingvar Holmberg, fick vara hans närmaste medarbetare och också gode vän under ett par år i Gävle pingsförsamling på 1970-talet. Då fanns där en i Bibelskolan någonting ganska ovanligt i pingsrörelsen. Ett stort missionsarbete i många länder. Men kanske blev Josef Östby allra mest känd för att under några år... Förverkliga visionen att sända in miljontals biblar i Sovjetunionen på 1980-talet i arbetet BTA, Bibeln till alla. Och jag fick på e-posten ett brev från dottern Cecilie här i söndags när jag hade skrivit några rader och beklagat sorgen. Och så här skriver hon bland annat... När han i onsdags kom till hematologen på KS, Karolinska sjukhuset, då hade han redan varit på Sankt Göran i över en vecka utan att vi hade fått kontakt med honom. Men då frågade han mig om han inte varit pastor hela sitt liv. Jag bekräftade det. Hade han inte hjälpt en massa människor både hemma och utomlands? Jo, sa jag. Men vad gör jag då här? Det finns ju så många kvar att hjälpa. Och Sissi skriver, jag fick lugna honom och säga att andra fick ta hand om det nu. Att han nu fick släppa tanken på andra en stund och bli hjälpt själv. Större delen av det här programmet blir läsning ur boken Den som tror på mirakel är realist. En bok som kom ut 2014 där Josef Östby berättar sin historia. Får hjälp lite grann med redigering av sin dotter Cecilie Östby. Och den här boken finns på Sikt Publishing om någon vill skaffa den. Men apropå den här visionen att sprida biblar på ryska till Sovjetunionens folk så lyssnar vi på strängmusik song Leva i visionen. Här sjunger jag och Inger Gustafsson för dig en tonsättning av en psalm som är lite grann av en klagosalm. Till dig herre ropar jag. Vi lyssnar på första delen av läsningen ur Josef Östbils biografi och jag valde då för ett par år sedan framförallt att ta med hans unga år en mycket intressant och spännande berättelse. Här kommer första delen. Livsberättelsen i den här veckans program blir på ett annat sätt än en intervju. Jag kommer att läsa bitar i början av en nyutkommen bok som heter Den som tror på mirakel är realist. En biografi om Josef Östby av hans dotter Cecilie Östby. Och förlag är Sikt Publishing i Hässelby. Och vill man se Adresser och priser så får man kanske gå på nätet och titta på www.siktpublishing.se En av pastorerna som jag har varit medarbetare åt under åren 74-76 och en av dem som har gjort allra störst avtryck i mitt liv är Josef Östby. Han var för mig generös, oerhört uppmuntrande. Han var som en jättebra storbror, en visionär och en lysande predikant. Och vänskapen med Josef och hans fru Harriet har under åren betytt mycket för mig och min familj. Josef Östby var pastor i Gävle när jag samarbetade med honom. Sen blev han pastor och viceföreståndare i Philadelphia, Stockholm, Skandinaviens största frikyrkoförsamling. Han startade bibelorganisationen BTA, Bibeln till alla, och kunde under några år öppet skicka många miljoner Biblar Nya Testamenten till Sovjetunionen och andra länder så blev han anklagad för ekonomiska ojämntligheter i BTA i Sverige och Norge och har under ganska många år varit förtalad och utfryst. På senaste åren har han blivit rentvådd i Norge och vi hans vänner hoppas han blir det i Sverige också. En ganska uppseendeväckande sak är att när hela Sverige inklusive kristenheten tog avstånd från pingstkyrkan i Knutby efter deras pastor Helge Fossmo synder och brott. Så stöttade Josef Östby den sargade församlingen och besökte den och höll kontakt med den. Om de här dramatiska händelserna både med BTA och med Knutby berättar han också öppet i boken. Jag har valt att som livsberättelse i mitt radioprogram läsa ur ett par kapitel i början av boken om Josefs barndom och början som förkunnare vid 14 år. För då åkte han till sin första tjänst på barnbiljett. Josef Östby föddes 1941. Hans far var Mänts Östby, pingstpastor i Norge. Hans mor hette Olga. Och han har två äldre bröder, Levi och David. Och en yngre syster, Rut. Och nu läser jag ur boken. Josef bodde hos sin mormor och morfar på Västmarka om somrarna. När han var nio år fick han första gången förtroendet att åka dit själv. Först tog han tåget från Porsgrund till Oslo där han fick övernatta hos sin fastor och farbror. Dagen efter reste han vidare till Västmarka och stannade där hela sommaren. På gården hos mormor och morfar fanns det kor och grisar. Det var en självklarhet att hjälpa till på gården och det kunde bli tunga dagar. Bibeln var med också. Josef fick en del kamrater som bodde där i byn. En av dem var Odd Engström som senare blev vice statsminister till Olof Palme. Han bodde där med sina morföräldrar. Josef berättade för Odd om att tro på Jesus, om frälsningen och hur viktigt det var att be. Odd bevarade sin tro resten av sitt liv, säger Josef. Lediga stunder gick Josef långa promenader ut i skogen. Favoritmålet var en glänta där björkarna släppte igenom ljusgrönt solljus och knotten dansade i skuggan. Men när Josef såg sig omkring såg han inte träd. Han såg människor som var i behov av att höra Guds ord. Där stod han mitt i gläntan och predikade om omvändelsen, om Jesu död och försoning. Han predikade om att var och en måste fatta ett beslut i tro och bli frälst. Jag predikade tills jag blev rörd till tårar över det jag själv predikade, minns han. Josef var tio år när han begärde att få bli döpt. Pappa Ments var inte helt säker på att det skulle gå. Men det står ju i Bibeln att det inte finns någon möjlighet att neka mig dopet när jag har kommit till tro, argumenterade Josef. Ments kunde inte själv avgöra frågan även om han var föreståndare i församlingen. Josef var ju väldigt ung. Han lovade Josef att lyfta frågan på ett styrelsemöte. Den kvällen väntade Josef med spänning på att pappa skulle komma hem. I samma stund som mäns klev in genom dörren, hängde av sig rocken och la hatten på plats på hatthyllan var Josef där för att höra hur det hade gått. Okej, okay, det är i sin ordning. Du får bli döpt, sa han. Det var en av de största dagarna när jag fick följa Jesus i dopets grav, minns Josef. Någon helt vanlig norsk uppväxt blev det inte tal om i familjen Östby. Mäns Östbys föreståndarskap präglades av internationella kontakter. De flyttade till Tönsberg, en mellanstor norsk stad, och hade ofta utländska gäster. En indier som var på besök satt på Bordet och spelade instrument. Det första afrikanerna kom och hälsade på. Jag var väldigt fascinerad av den, berättade Josef. I söndagsskolan hade vi en kollektbox med en afrikan som nickade och tackade när man la pengar i den. Men det var naturligtvis en helt annan sak att själv få möta en afrikan. Min söndagsskollärare blev missionär i Kongo senare. Så Afrika har fått en särskild plats i mitt hjärta, säger Josef. En dag när Josef kom hem från skolan kunde han känna i stämningen att de hade ett väldigt speciellt besök. Josef kom här och hälsade en söstby där han satt vid köksbordet och bjöd besökaren på kaffe. Vi har en gäst som är en enormt viktig person. Han är direkt släkt med Jesus. Josef hälsade varnasfullt på juden som överlevt förintelsen. På kvällen talade den judiska mannen i mötet. Då fick Josef en syn. Jag såg en ängel som stod bredvid juden som sa till mig klart och tydligt att jag skulle vittna för judarna. Mäns berättade några dagar senare i mötet om Josefs syn. En av de äldre männen i församlingen hade en stor lur för att han hörde så illa. Nu reste han sig upp och pekade, Östby, nu står ängeln bredvid dig. Det blev en stark bekräftelse på det som jag hade upplevt var riktigt, säger Josef. Gud kallar bara original, heter ett kapitel. Josef blev retad i skolan för att familjen bodde på övervåningen i kyrkan. Dessutom hade Josef en omutlig frimodighet och berättade gärna om att han var frälst och döpt och andedöpt. På timmarna i skolan tog han alltid med sig sin bibel. Kamraterna tyckte han var alldeles för frikyrklig. Han tog motgångarna med jämn mod eftersom han visste att han skulle få lida för sin tro. Det stod det tydligt och klart i hans bibel att det ingick i konceptet. Och så hade han magister Johannes Myre. Han spelade fiol och rökte pipa och var enormt stilig och trevlig. Han uppmuntrade eleven att sjunga och spela och tog barnen till sitt hjärta. Han stöttade mig också, säger Josef. Mäns Östby blev kallad som förestående till Trondheim och det var dags för familjen att flytta igen. Sista skoldagen blev Josef kallad till rektorsexpeditionen. Där fick han ett diplom för att han fått högsta betyg i alla ämnen. Josef är en sån duktig elev och har ett sånt gott inflytande på sina kamrater. Jag kommer att sakna Josef, sa Johannes Myre. Det minnet skulle Josef bevara som ett ljus i det mörker han fick uppleva i Trondheim och han började i Byåsens skole. Familjen Östby bodde på första våningen i en villa i Byåsen. Flera av Norges främsta backhoppare kom från just Byåsen och Josef gillade backhoppning. Från centrala delen av Trondheim gick en spårvagn, Gråkalbanan. Upp i höjden till Byåsen. Banan gick sedan vidare upp mot ett skidsportcenter. Jag fick sällskap med mina föräldrar den första dagen i skolan. Att komma ny till en skola hade jag gjort redan flera gånger tidigare. Det som var annorlunda den här gången var att jag hade en helt annan dialekt. Men jag tänkte att det fick bli en utmaning. Bara några dagar efter att Josef började nya skolan fick han klart för sig att de andra betraktade honom som en utbörling. Några utmärkte sig särskilt och gjorde livet i skolan till en daglig utmaning. Jag ser fortfarande läraren i Byåsens skola som ett spöke. Han gjorde mig ansvarig för det mesta negativa som hände i klassen och kallade mig nedlåtande för Josefar, säger Josef. Efter bara en termin hade Josefs betyg rasat till lägsta nivån. Olga och Mens frågade läraren hur det kunde ha möjligt att Josef blivit så mycket sämre på bara ett halvår. De fick nog aldrig något riktigt svar på det, säger Josef. Den enda läraren som uppmuntrade mig var slöjdläraren. Men jag kan säga att jag fick inte mycket tillbaka han fick inte tillbaka av mig när det gällde slöjdprestationer. Jag var enormt dålig i slöjd. Den pianopall som jag tillverkade på timmarna var inte många som vågade sitta på. Men läraren såg Josef som en möjlig kandidat för backhoppning och gav honom ett par skider. Josef blev ivrig och började träna inför backhoppningen. Hela skolan var där för att se hoppet. Jag var faktiskt före boklöv med att göra det som blivit hans klassiska V-stil. Bara med den skillnaden att jag glömde samla ihop skidorna när jag landade så det blev en krasch istället, säger Josef. Därmed var backhoppningskarriären över för Josefs del. En ännu större räddning var kyrkan. Miljön var spännande för Josef. Kyrkan var ständigt fulla människor. En fascinerande sak var de fria vittnesbörden. Det gavs alltid tillfälle för den som ville att resa sig och säga något. Jag brukade ta tillfället och säga något från Bibeln. Jag förberedde mig hela dagen. Jag var imponerad över dem som hade tagit en tumbärs i Bibeln och tyckte att det alltid blev så rätt. Så jag tänkte att jag skulle göra samma sak, säger Josef. När kvällen kom reste i sig Josef upp och sa att han hade tittensbörd. Han bläddrade i Bibeln och satte tummen på en släktavla i Gamla testamentet. Josef började staka sig igenom de långa och krångliga namnen. En skomakare i församlingen såg Josefs belägenhet. Ska jag läsa före och så läser du efter mig? När de hade tagit sig igenom hela släktavlan sa Josef. Jag är glad att jag är frälst och är du inte det, skulle skulle bli det ikväll? Pappa Ments var också en intressant förkunnare. Han predikade ofta från gamla testamentet. Jag älskade att höra om livsvisdomen och människorna, sammanhanget. Jag älskade också bildspråket. Pappa predikade långa serier och det var spännande att följa med från söndag till söndag, säger Josef. Jag var alltid nära pappa, väldigt nära pappa. När han skulle hålla tal och prata om barnen så brukade han alltid gråta när han kom till mig. Han hade så märklig omsorg om mig som han aldrig förklarade. Han var inte så jätteöppen när det gällde sig själv och sina känslor, säger Josef. Mens Ösby var en friluftsmänniska och Josef var ofta med honom och fiskade. Han brukade ställa sig bakom en buske och be Gud välsigna fisket och han fick alltid fisk. Jag upplevde honom som trygg och med en fast övertygelse. Han ville aldrig ge mig några råd om hur jag skulle vara som förkunnar utan uppmuntrade mig istället att gå min egen väg. Du ska få vara ett original och gå den väg som Gud kallat dig till. Det har jag fått göra. Olga skapade ett öppet hem som var präglat av ett samaritiskt arbete. En dag kom en kvinna hem till dem och sökte beskydd. Hennes man hade misshandlat henne och hotat henne till livet. Hon var rädd och förtvivlad och visste inte var hon skulle ta vägen. Olga och Mäns gjorde då en räddningsaktion och kontaktade Herman i församlingen som hade bil. De gömde snabbt kvinnan i baksätet och sen körde Herman iväg. Hennes man sprang skrikande och gormande omkring på torget i Tönsberg och letade efter henne. Herman lyckades få henne obemärkt och körde henne till några vänner på landet där hon kunde få vara tills allt lagde sig till rätta. Ofta när jag vaknade på morgonen och kom in i köket Satte någon hemlös där som fått bo över natten och åt frukost, säger Josef. Övernattningsgästerna visade inte sällan sin uppskattning genom att tömma hushållskassan inom det gav sig av. Vi lärde oss att be och lita på att Gud skulle se till behoven och på ett märkligt sätt fylldes behoven också, säger Josef. Josef kände stort engagemang för familjens ekonomi. När han var tio år fick han jobb som springpojke åt en speserihandlare. Josef fick 25 kronor på en månad och kände sig väldigt rik. Han gick till församlingens kassör, en kvinna som hette Åse. Nu behöver du inte bekymra dig för ekonomin i församlingen längre för nu ska jag bara ge tionde, sa han. Resten av pengarna delade han med Olga. Här läser vidare i kapitel 4, Minst pingsten. Josef sög i sig allt det som pappa Menz gjorde och hans sett att leda församlingen. Inte minst att han släppte till människor och lät det medverka trots att det kanske inte alltid var så allmänt kända och accepterade. Ett exempel var evangelisten Gerard Ervik som hade stora väckelsemöten på olika platser i Norge. I samband med väckelsen i Trondheim kom han och medverkade i mötena. Ett annat exempel var Åge Samelsen, som egentligen blev rumsren i Norge först efter sin död. Han var gatsångare i skien och blev frälst när han fick höra en sång om Jesus när han var på fyllan. Som nyfrälst gick han med i pingsförsamlingen Tabernaklet i skien och hade en känsla som evangelist. Han blev snart känd som en personlig humoristisk förkunnare som ägnade sig mycket åt förbön för sjuka. Åge var ett riktigt original. Han sjöng och spelade och skrev egna sånger. Han var oerhört musikalisk. Han kunde slå an ackordet och hörde på gitarren att den var ostämd. Då stämde han den medan han sjöng, säger Josef. Åge Samuelsen hade en underlig förmåga att sitta och titta ut över församlingen och fånga upp om det var någon som hade nått på hjärtat. Då pekade han ut folk i mötet. Har du ett vittnesbörd? Han hade särskilt hjärta för Josef och ville gärna uppmuntra honom. Josef, vill du säga något? Åge som fick en kris med pingströrelsen på grund av sin okonventionella stil. Det fanns det som ville ha ordning i leden och försökte lägga band på honom. Istället bröt han med pingströrelsen 1957 och bildade den nya församlingen Maranata. Mina föräldrar förklarade för mig att pingströrelsen är en rörelse med frihet- de sa att vi måste försöka hjälpa när någon är i svårigheter. Han kanske går för långt, men det måste vi förlåta. Därför bjöd pappa in Åge till våra, vår församling då, trots att han brutit med pingstörelsen. Åge Samuelsen skrev över 300 sånger och sålde så bra att han fick ta emot silver och guld och platina för sina skivor. Han var omdebatterad och frispråkig och han blev en folkkär norman. Många år senare var Josef i Oslo i ett ärende. När Josef kommer in i lunchrestaurangen, reser sig Åge Samusen direkt och möter honom. Då hade det inte setts på många, många år. Josef, jag har längtat efter att få träffa dig. Det var som om ingen tid hade gått sedan vi sist möttes minns Josef. Och det passar bra att spela sång av och med Åge Samuelsen innan vi lyssnar vidare på berättelsen om den unge Josef Östby. Jag vill vandra med Jesus, Åge Samuelsen. Jag vandrar med Jesus Vart skid på min väg Han håller min hånd Då faller jag Hans ömhet omgir mig anna mig allt vad mig möter, min hjälper han är. Jag vandrar med Jesus, jag bor var han går. Anstämmer jag ur och styrker jag får. Litt allt jag han giver på vandringen frem, i ånden jag skuer mitt himmelska hjär. Här fortsätter läsningen. Kapitel 5 i boken är trevligt. Det heter Evangelist med barnbiljett. När Josef var 14 år var en av kusinerna Kåre Holseter med om en stark väckelse en bit utanför Oslo. Han var runt 20 år då. Han hade gått igenom den kris som en kallelse kan innebära. Kores pappa tyckte inte om att han blev frälst och döpt. Han blev utfryst från sin egen familj. Samtidigt var han ute och reste som evangelist och fick vara till stor välsignelse. Det var påsk och Josef tog tåg från Trondheim till Oslo och var med Kåre en helg i slämmesta. Kåre predikade och sjöng och Josef vittnade. Efter detta av mötena tog kore Josef avsides. Det är något jag måste berätta för dig. Jag har en sån nöd för vår släkt uppe i finskogarna. Jag vet inte vad som ska till, men det kanske är så att jag måste dö för att de ska väckas, sa han. Vad är det du säger, sa Josef förskräckt. Ja, jag vet att det låter underligt, men det är möjligt att det ändå är så. Josef hade länge haft stora problem med öroninflammationer och skulle nu få en silverplatta inopererad bakom örat. Han var tvungen att åka hem. Efter operationen fick Josef höra att Kåre blivit prejad på sin motorcykel och hamnat i diket när han var på väg hem från ett väckelsemöte. Lårbenet bröts av och olyckan hade orsakat att det läckt ut märgfett i blodet. Han var medvetslös. Hela familjen bad för kore som nu låg döende på Drammens sjukhus. Det var i augusti och Josef skulle just börja det åttonde skolåret som var frivilligt. Det var inte alla som gick vidare till något högre skola. Efter uppropet kom Josef hem. När han fortfarande var ute på gårdsplanen öppnade Olga fönstret. Kore är död, son. Josef blev först alldeles kall. De obegripliga orden dansar runt inom honom innan de hittar ett plats och den smärtsamma betydelsen blir klar för honom. Så kom han att tänka på de ord som Kore sagt i påsken om att han kanske skulle vara tvungen att dö för att släkten skulle väckas. Josef, tar av sig mössan och börjar be på gårdsplanen. Nu är en plats som är ledig bland dina tjänare. Om det är din vilja och du behöver en 14-åring, är jag villig att ta den tjänsten. Amen. Hela hösten 1955 kämpade Josef med sin kallelse. Han var ständigt i tankarna hos sina släktingar i Finskogsområdet vid Kongsvinger där Kåre vuxit upp. Naturligtvis fanns det ingen församling som kallade eller inbjöd en 14-åring. Det skulle bli att bo hos släktingar och ha stugmöten. Gå från gård till gård och sätta upp plakat. Josef tog all sin fritid till att läsa Bibeln, göra noteringar och små predikoutkast. Tillsammans med kamrater i församlingen i Trondheim reste de till utposter och vittnade och sjöng. De fick på så sätt övning i att läsa Bibeln, hålla predikningar och inbjuda till förbön. Sen övernattade de hos dem du besökte och tränade sig i att umgås utanför föräldrahemmet. I slutet av året kändes kallelsen stark. I november var det uppsatt skrivning i skolan och ämnet kunde inte passa Josef bättre. Vad vill du bli när du blir vuxen? Josef skrev om sin dröm att vara förkunnare, en missionär som predikar i främmande länder. Läraren blev enormt imponerad av Josefs uppsats och läste upp den inför hela klassen. Det är det märkligaste jag upplevt hela min tid som lärare. Här är en elev som skrivit precis om hur han vill ha den när han skolan. Den tänker jag spara för att den är så speciell, sa läraren. Josef bad om ett tecken. Gode Gud, om du vill att jag ska resa ut som evangelist så behöver jag ett dragspel. Om jag får dragspelet, då vet jag att det är din vilja att jag ska åka ut. Det dröjde inte länge förrän Josef fick sitt tecken. En blå håner. Josef fick ytterligare ett tecken. Ville Säter, en evangelist som varit äldre än Josef, avbröt mitt i predikan. Jag känner mig manad att ge någon här i församlingen ett budskap och det är Jeremias kallelse. Han klagade på att han var för ung och att han var dålig på att tala men Herren sa till honom Du ska inte säga att du är för ung, tala det jag bjuder dig. Det var allt, sa han och fortsatte sen att predika. Josef som satt i bänken och lyssnade förstod att det var till honom. Nu har Gud talat. Nu måste jag åka. Jag måste till farbröder och fastrar och kusiner i finskogen. Nu måste de bli frälsta, tänkte han. Josef pratade allvarligt med sina föräldrar, inte helt olik det samtal han haft några år tidigare när han övertygat dem om att han måste få bli döpt. Nu ville han få deras välsignelse att resa ut som evangelist. Mäns talade med några äldstebröder som gav sin välsignelse att Josef skulle ta en provtur på fältet. Sedan blev det samtal med bror David som redan var ute på fältet som evangelist. Tillsammans tog de kontakt med sina släktingar och resrutten blev fastlagd. Josef skulle åka till Oslo där David skulle möta upp. Det skulle sen övernatta hos sin fastor och farbror och sen resa vidare tillsammans till Kongsvinger dagen på. Första stoppet skulle sen bli farbror och fastor, faster och kusinerna i Mellanstorpet. Där skulle de få bo och börja sin serie av stugmöten. Pappamens följde Josef tidigt på morgonen tillsammans med mamma Olga och lilla syster Ruth Ester till tågstationen i Trondheim. Pappa löste en barnbiljett åt Josef till Oslo. Josef var klädd i en brun kavaj och knickers, goda rejäla stövlar för bruk i skogstrakterna, stor halsduk och vantar. En vinterrock fanns också med. Förutom dragspelet, bönesvaret, hade Josef en tjock predikantbibel, notboken för pingströrelsens sångbok Maranata, några noter med ena repertoar och toalettväska med tandborste och tandkräm i dragspelskofferten och en kam. Mamma Olga gav honom ett förmaningens ord med kraftigt eftertryck. Josef ser nu till att alltid vara ren och välklädd. En herrens tjänare ska man inte tycka synd om för att han är dåligt klädd och ser fattig ut. Josef hade också en liten resväska som innehöll skjortor, slips, strumpor, näsdukar, extra byxor till finbruk och pullover. Och sedan inte minst några böcker från pappamäns bokhylla. Viktiga böcker om Kristus i gamla testamentet och till detta några böcker för egna noteringar. Den 9 januari 1955 klev Josef på tåget till Oslo och lämnade barndomen bakom sig. Kapitel 6 evangelist -testet. Mens Mäns hade ett imponerande bibliotek med många av de stora teologerna. Josef var målmedveten och tog sig an de tjocka böckerna. Bland annat fick han med sig en bok av D.L. Moody som skrev om kallelsen att den måste vara stadfest. Om du inte får be med syndare innan det femte mötet på fältet kan du lika gärna åka hem igen, skrev D.L. Moody. Helst ska någon ha avgjort sig för Kristus redan i andra eller tredje mötet, annars är du ingen helt säkert ingen riktig evangelist. Där satte lite extra press på Josef när han nu skulle vittna för sina släktingar i finskogarna och ta upp den väckelsemantel som Kåre lämnat efter sig. Josef och David var noga med att inte vara till anstöt när de bodde hemma hos folk. Som evangelist skulle man inte sova länge om morgnarna. Man skulle bädda, göra sig i ordning och sen göra sig beredd att göra ett dagsverke. I finskogen handlade det om att hugga ved. Var det något som var slitigt så var det att hugga ved. Timme efter timme stod jag i skogen om vintern och hög, jag kände mig som en arbetskar. Efter arbetet i skogen kunde det vara en timmes promenad att gå till stugmötet. Det var mitt i vintern och det fanns inga bilar. Dragspelet, Bibeln och sångboken var med på ryggen. Ingen skulle kunna säga att de inte kunde komma till mötet eftersom de var trötta efter arbetsdagen. De hade ju också arbetat hela dagen. Att vara evangelist innebar att bo i kapsäck hela tiden. Inte vara till börda för någon. Josef och David fick bo hos släktingar, farbröder och fastrar. Vi gick från gård till gård. På kvällen bestämde vi vad vi skulle ha nästa möte. Några telefonen fanns inte så vi fick gå runt och knacka dörr och sätta upp plakat. Finrummet var alltid pyntat och uppvärmt när det kom. Alla stolar och sittplatser placerades kring stugbordet som fick utgöra talarstol och plattform. David var predikanten alla såg upp till. Att de lillebror var med var lite extra. Släktingarna tog emot det med största respekt. Mötet inleddes med bön och välkomstord av och David och Josefs farbror. Från första stund märktes det på den gripenhet som fanns över det samlade. Josef spelade på dragspelet och David trakterade gitarren. Sen sjöng David och Josef duett från den rika sångskatten i pingstörelsens sångbok Maranata. Vid det första mötet höll Josef sin första predikan om de tio fåvitska djungfrunna. Det kan läggas till att just denna liknelse av Jesus i alla tider känns extra svårdsmält för evangelister och predikanter. Josef läste långsamt för att tiden skulle gå. Sen avslutade han. Jag är glad att jag är frälst. Är du här och inte frälst ska du bli det ikväll. Amen. David tog sedan över och höll en underbar predikan om Guds trofasthet. En gammal predikant satt med i samlingen. Alla kände igen honom. Han hade rest länge där uppe. Nu suckade han högt. Ja herre. Nu kan du låta din tjänare fara hädan i frid. Till mina ögon har sett din frälsning, sa han. Och kan förstå att hans gärning snart var slut men att ungdomarna nu skulle ta över. David hade redan varit ute som en i fem år och var lite mer erfaren än Josef. Han var mån om att hjälpa Josef att komma in i sin tjänst och gav honom lite goda råd efter det första stugmötet. Du kan ta lite längre tid till nästa predikan. Skriv ned det du ska säga så blir du inte lika nervös. Josef nickade. Han visste att han nu bara hade två gånger kvar på sig att få kalla sin en stadfest. Så som Dwight Elmodi hade skrivit om. I annat fall kunde han lika gärna åka hem. Så nästa dag tog Josef sin brors ord på allvar och öppnade sin bibel vid uppenbarelseboken. Frukta inte för att du ska lida, för jag har satt framför dig en öppen dörr som ingen kan tillsluta. Josef skrev och skrev och skrev. Han hade stora planer. Nu blir det en väldig predikan ikväll. Mötet skulle vara på gården Östby där pappa Mens var född. Det var fullt av folk. Släktingar och kusiner överallt. Ju längre mötet pågick desto mer nervös blev Josef. Sedan blev det hans tur och han försökte minnas vad han skrivit ner i sina anteckningar. Du ska inte frukta för konsekvenserna om du tar ett steg för Jesus. Inte frukta om du blir motstånd. Han vakar över det, sa han. Sen blev det stopp. Han stod länge och funderade över vad han mer skrivit ner på pappret, men han hade glömt alltihop. Mötet fortsatte och David avslutade. Och nu vill vi inbjuda dig som vill bli frälst ikväll. Kom fram hit så ber vi tillsammans med dig. Den kvällen var det fem personer som ville bli frälsta. Josef blev alldeles salig och gick ut på gårdsplanen. Det var en kall kväll och stjärnorna lyste klara. Han ställde sig mitt ute på gården och ropade mot himlen. Jag är evangelist. Jag är evangelist. Och där slutar jag läsningen från biografin om Josef Östby. Den som tror på mirakel är realist. Och den som har skrivit samma materialet är Cecilie Östby, Josefs dotter. Och det här är alltså utgivet på Sikt Publishing i Hesselby. Hemsida www.siktpublishing.se Skaffa dig gärna boken och läs hela. Under läsningen ur Josef Östbys berättelse så lyssnade vi på sången Vi ger våra liv, livets ord sångare, i en väldigt stark och gripande sång. Jag vill läsa ett par versar bara ur andra Timotheus brevets fjärde kapitel, sjunde versen. Där Timotheus skriver i slutet av sitt liv. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullborat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst. Låt oss bedja. Tack för alla dina trogna tjänare som har fullbordat loppet. Och tack för min vän och mentor Josef Östby som betydde så mycket för mig. Var med hans familj i sorgens dagar. Var med var och en av mina lyssnare den här dagen och den här veckan. Du är med oss alla. Amen. Tack för att du har lyssnat också den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. pro